Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alemin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa men tabiahum bi ihsanil ayumid din Allah në më dhuar e falëndërojmë Dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familjetin bishokët Dhe të gjithëta që ndjekin rukën e tjyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të ndërë vëllëzër, kemi përmendur disa ere se begatit e Allah ndaj nevi janë të shumë ta, ma djetu janë të panumër të për neve, edhepse pasajnë kodët e këture begatit e ka begatit që janë të rëndësishme, të mëdha, e disa janë shumë të rëndësishme dhe shumë të mëdha, e disa janë nga më të rëndësishme dhe më të mëdhat. Dhe pa dushim se Begatia me më e madhe që Zoti Gjallëuala na ka beqatur më të është mundësia që ta njohim Zotin drejt, të besojmë në të drejt, dhe të ta adhurojmë drejt. Dhe kjo është begatia kryesore që i jep kuptim pasaj të gjitha begative të tjera. Mirpo për më pas mundsi me, me, me besu Allahun drejt dhe më pas mundsi me adhuru Allahun drejt, është dashnjë mësues, dikush që më mësou çu shumë të besoj në Zotin Gjallëuala. Në duhet një udhëzuas, një shambull, një model, i cili në mësën si duhet me adhuru Allah në Gjelle Gjelaluhu. E për këtë detyr ka qëtë madhe, ka qëtë shajnët, Zotë Gjelle Walla ka përzirë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Lindja e të cilit, pa dushim se shënaj një ndryshim të madhe në jetin e njerëzve. Ardhja për i gamirit sallallahu aleyhi wa sallam, ishte një shpres e madhe për njerëzit pasë që i kështë e kapluar dëshprimi, i kështë e kapluar dëvjimi, e shturia e ndryshme e kështu më radhë që rëzikon të egzistimin e njerëzëm i faqin e tokës. Muhammedi sallallahu sallam të ndërëveze që nga dita e parë në dunja në në ati kër e lindi i u shfaqin disa shenjat posaqme dhe qanta të zat nuk i ndodhnin gjdo në në në. Pra ndaj në nëna atij përjetoi më të vërtetë gjëra të paszakonshme të zot nuk i preton zakonisht gruaja kurtlinë dhe kjo ishte një shenjë e qartë se po vjen në mes njerëzve një njeri që nuk është i zakonshëm një njeri që nuk është i rëndomtë po vjen tek njerëzit e polind një njeri i cili është i veçantë specifik dhe gjithashtu do të ketë një rol të veçantë në mes të njerëzve Dhe kështu ndodhi. Edhe kur ishte fëmijë, porada në rini vazhdimisht ai dalloi prej të tjerëve. Dalloi gati në çdo aspekt që e bënte të veçantë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga të tjerët. Edhe pse ende nuk ishte i dërguar i Allahut xhalla xhalalu. Për shkak të kësaj veçorie apo të këtyre veçorive, për shkak se nuk ishte i rëndomtë, edhe populli ti i tij ia dha një emër që nuk është e emër i zakandë, shumë i rëndamët, një titull që nuk e patë gjithë do koshë. I thanë, Asadi Kul Emin. I thanë, ti je, aj që e fletë vërtetën gjithë monë, dhe ti je besnik. Mona, në më honë, ata nuk kishën shëqërit e tjura, dike i cili kishë mundësi me i bashku me së këtë e dy cilësive. Dhe më thonë, i cili gjithë monë fletë vërtetën, dhe i cili gjithë monë është besnik. Dhe kur vazhdoi pe peigambërisë sallallahu alejhi dhe sellem, ti jet i veçantë. Derisa ai erdhi në shpallje. Zoti xhallallahu ala i shpallli në Mekë në muajin Ramazan, Zoti xhallallahu ala për zgjodhë që ai ti jet peigamberi i fundit. Dhe kur i shpallli Allah xhallallahu ala shpalljin, na msoj përmes ajeteve të Zotit, na msoj përmes ushimave se sa është i veçant kjo i dërguar sa është i pasachem dhe i përzidur i Allah Gjellë Gjellë Luhu dhe rjedhimisht nga kja të ndërrua lezër pasi aja është i veçant është i pasachem edhe pasuasit e ti ata që e ndjekin në rrugën e ti përfituan nga këtë veqëri edhe ata u bënd veçant andaj edhe u meti i ti ndjekës të ti, pasuës të ti, kanë të veqëri, kanë specifika që nuk i kanë të tjeret. Për këtë arsuje, ne kemi nevoj që me i ditë të specifika, këtë veqëri, qëfarë e bëndë veqan të pegamberin, sallallahu esallam, që ta njojmë vlerën e këti pegamberi, rëndësin e ardhes e ti, por edhe ne ti njojmë ato veqëri të këti burë që ne përfituan për ty në qka përfitujmë një nga veqërit e pejgamberit sallallahu alesallam ne edhim se Allah u gjallole porzodhi dhe është pejgamberi fundit e shumë të tjera nga veqërit që do t'i përmandi në shala diri në kone e zonit mirë po nuk është më rëndësi me rëndësi vetëm me i njoft veqërit mirë po krasë kësa e rëndësi është e rëndësishme dhe me dit qka na përfitujmë nga këto veqërit për ta kuptu ndërën që na dha Zoti i Gjallëu Allah kur na mundoi me ndjekët pejgamber. Begatin që na mundoi Allahu i Gjallëu Allah ta arrijm dhe të përfitojm përsoa tharë kur nabori piestor të ummet të ti, ndjekës të rrugës të ti, pasues të mësimeve të ti e kështu me radhë. Dallë gjitha këtu në i arrijm kur ni flasim për ta. E veçanërisht kur flasim për veçorit dhe specifika që udhallua me to ky i dërguar sallallahu alaihi wasallam. Të shumëtan ato që e bëjnë të veçantë kë dërguar. Dhe veçoritë e tij të ndërllosur kanë bën edhe me dunjë edhe me ahirat. Në dunjë është i veçantë, po edhe në ahirat është i veçantë, i pa saqëm. I ka pa Allahu në dunjë çka si ka kërkujt. Edhe do t'i jap Allahu në ahirat çka si jap kërkujt. Prandaj është i veçantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur që tajhë janë të shumë të ato veqëri mirë, po nduam i përmenë disa për tjyra, që shpesoj që ne të përfitujmë nga mësime dhe udhëzime që dalin nga këto veqëri që zutë Gjallewala, dalajme të Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Të ndërru dhuzër, Allahu Gjallewala ka dërgu peganber dhe maheret, apo nuk është Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam peganberi parë, e vërtitërsa e është i fundit, për nuk është i pari. Ka pas për ati shumë pejgamberë që ka njësë. Me mira pejgamberë kanë shkelën biftirët të tokës. Allahu Gjalluolla ka folë për disa për të të në kuran, por për shumë për të në të nështë ta ka tërgu, Allahu Gjallu gjallu. Mirë po, gjdo pejgamberë që ka ardhë, kër Allahu Gjalluolla ka ndonë shpallin, e ka marë edhe një bes për pe këti pejgam Çdo pejgamber që Allah e ka dërguar mbi fytyrën e tokës, e që janë më mira pejgamber, më mira pejgamber, çdo pejgamber të dërguar që Allah e ka dërguar mbi fytyrën e tokës, Zoti xhallahu ala ka bënë besatim me të njëjtën. Për çilin besatim flet vetë Zoti në Kur'an, i cili thotë wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lima ataitukum min kitabin wa hikma ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ كُسْتُوا اللَّهُ جَلَّ وَلَا فُولِمَا الْبَيْغَمْبَر Të e në fjallë të Allahot Që e qesën të pa Kosh është kë burë Që të thua Muhammed Rasulullah Në kuptu sajë i ndërru me i privilegjum Me i begatum Që jenë djekës i rrugës e ti O idhë akadhe Allahu Minë në nebijjine O idhë akadhe Allahu Minë i thaka në nebijjin Kër Allahu gjallë u ala e mori Besatimin nga pejgamberet Që në basta asaj që u akam dhën U akam shpalë Nga libër dhe ursia, në qofë se ju vijë e i dërguari, atëherë i cili e vërtëton atë që ju e keni libët e juaja. Pegamber, që vijë e me të një të mësime që i keni dhe ju, atëherë keni me e i besu dhe keni me e përkra. Apo e pranojmë këtë besatim, kalu e krarnë, dhe në po Zotë, na, na pe pranojmë, pe pojmë i krarnë, na pe pranojmë këtë besatim. Atërë Allah o tha, fesh edu, u ene ma akum minë shahidim. Atërë dëshmani për këtë marveshje, edhe në jam dëshmitari saj. Ibni Abasi, kër e komentën këtaj, thëtë, Allahu Gjellera, gjdo pejgamberi, je ja ka marrë besën se, në qovë se duke qenë ti pejgamber, E përse Allah e din që i kënduk ndonë Por për me të regu vlerë në pejgamberit a.s. Dhe për me të regu vlerë në mësimë E që e rëmë tukë i pejgamber Allah e i tha pejgamberit Gjdo pejgamberi Gjdo të, të reguar e i tha Në që fëse vije Muhammedi s.a.ll. E ke për obligim Ti me i besu ati si pejgamber Dhe ke për obligim Me i besu mësimët e ti Dhe ke për obligim Me ndjek rrugën e ti Dhe ke për obligim Me e përkradhë dhe me ndihmu këtë pejgamber Të më thonë Ti e len pejgamber dhëkën tën I lenë simet e tua E ndjek rrugën e këti pejgamberi Një ditë o meri Radi Allahu Teala anu dol Dhe kishtë ndor Disa fleta dverdha Fleta donë të Vjetra Të nlibet vjetr E i tha pejgamberi Sa salem kër e po thë ja omar Qëfar është këtë që i kë këndur? Thao i zërgurë e laot, disa fletat të të vratit. Të vratit që i ka zbit kujt? Musaut a.s. Libër i madhë që i ka zbit Musaut a.s. Musaut nga pegambert më të mdaj. Thë janë disa fleta interesant me, me zuhë qëka i ka zbit Allah o Musaut. Qfarë thë pegambert e s.s. Thë lerëja to o omer. Nga se dhe Musa me kon gjallë. Në qënë Musaut a.s. në gjallë nuk do të kishte rrugë tjetër pos me ndihrën e Tan. Prandaj pejgamberët e kanë pas obligim me lën misionin e tyre, me lën mësimin e tyre për shkak të mësimit pejgamberisau sallam. Nga sektuaj mësimet që Allah xhallahu ala i bërit përjashtme. Kjo është e veçantë, as një pejgamber s'e ka pas kët. Andaj ka pas kur kanë qenë dy pejgamber apo ka qenë Zakaria edhe Yahya alayhi salam. Aqij Sulejmani dhe Davudi alayhissal dy pejgamber në të njëjtën kohë. E kështu merrod ka pos pejgamber në të njëjtën kohë. Mir po qe pejgamber edhe ky pejgamber. Ndërsa për pejgamberin ton Mohamedin as, vlen rregulli i pasaqëm. S'ka pejgamber kur ai është pejgamber. Nuk ka msimë kurë msimet e ti. Andaj edhe dietator ton kanë këtu. Sa janë munduata me Deman më nam su çaqallon pejgamberi më mundu me bëj zgjidhjen më mundu. E më, më, më, më, më, më, më fund kan thonë nëse vjen ndonjëherë se dikon sekret na ditë në xoha e pejgamberit e sallallahu alajhi wasallam, le me ndimin tërë me ra udhëzimin e pejgamberit e sallallahu alajhi wasallam. Imam Abu Hanife rahimullahu thon të shpresh nzonës vetë xhamatit i u thonte ky imam imam i thonte idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi thon të kur vjen hadithi saktë Çaj është me thepi jam, çaj rruga jam. Unë çfarë du më njeq? Dar gasojeni me me shpik rrugë tjetër jashtë rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgambert, ulemat të gjithë kanë braktisë mendimet, kanë braktisë rrugën aty kur ju ka, ka urdh, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dernë duhet të vëzë. Kur të mësojmë fjalë, ka thonë Muhamedi Azam, çaj mëmit Që sallallahu xhe dhe wala ka bërtë obligueshmë për të gjithë njerëzit djegën rrugës së tij. Kjo është e veçantë tek ti pejgamberi. Ne e njohim çfarë ka thonë dhe më ndjek rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. Nga veçoritë të dërmëzo të rrugës së tij është bëti jam mrekullisë ti. Çdo pejgamber kur ka ardhur për me dëshmu se është i dërguari i Allahut ka pas mrekulli për shambull salihu a.s. kër ka ardh i ka dhëm po plejti të ti pegamber që të besoj me që ti pegamber në asel një dëshmi pëj zotit të tënë që në me të besu atër Allah u gjenë dhe vala nga një shkëmb e nziri devën, për nënën, nga shkëmbi duldeveja ta në përsheni që jam i dërgore Allah nga se këtë mugjizë, këtë mrekulli këtë dhebër tja shë zakonshme nuk mund Andaj Allahu po a dërgën si shajnë me mbesu Nuk e besuan, i dënej zote që levala Mirë po, shkaj Salihu a Elisam, shkaj edhe Mrekullia ti Endë të keqen gjallat e a therën atë Mrekullia Jemi tënë Mrekullia Musahu të Elisam ishte Shkopi E, po? e hudhë të në tokë Shëndrojnë e gjarëpët madhë A ashtë taj shkapët dhe satë Kur të e gjujzë botë gjarëpën Ja Ka vdikë Musahu a Elisam, ka shkuet dhe shkopi me tënë Musa alësëm, kërë ndzirë të dorën nga setra ati, ndzirë të nga brendia ati, i bënd të dritë. Mërekulli për i Zoti, me dëshmu se unë jam i dërguar i Allahot. A ka metë kjo dorësat që bëndritë? Ja, ka shku. E mërekullia i Saot Ali Saot, e mërekullia i gjithë pejgamberi, ka shku me pejgamberin. Përveç mërekullia e Muhammedit sallallahu aq. Ka metë mërekulli dhe në kja metë. Nuk ka mundësi asë kush me ndryshu. Gjithmonë mbetet mrekulli. Ajo është Kurani. A dhe Allah thotë: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le ne kemi zbrit kët kujtues. Ne kemi zbrit kët mrekulli dhe na kanë mbrojtë. A është edhe sa Kurani mrekulli? Po, ka shumë aspekte po dëshmues sa mrekulli. Mrekulli gjuhsore, and the sad Qurani është bazë e gjuhës arabe. Sa dhe kësa i dite, dhe mund kreasohet gjuhë arabe me Qurani. Nise dikush është kështut, e të ashtë këqyrë, që që që ka thunë Qurani? Mërekulli. është mërekulli shkencore. Sa ka zbulime sa të që dalin, Qurani ma ti ka thunë këtë punëve. Dhe shumë shkencëtar bënë musliman, si pasoj e, kësa e mërekulli. Sa zbulime jam bërë, sa studime jam bërë, Sa so, so ndështëta Fjall janë thëne Kështu më radhë Asë një deri më taj nuk ka arrit Me dëshmu Me provat qarta Me shpifje po Me, shpifje po, me provat qarta Me argumentet pa më ushme Qendrushme se kanë kuran këndërshtim Andë Allah u ka thënë O le u kanë min gajri indi Allah Le vëgjë du fihi I khtilafen këthira Po të kështë me qenë nga doku shtjetër Jo nga zotin Kishin me gjithë të shumë kundërthënja Apo, na njerëz Dhe që ka thojmë dikur të njëndrojmë Na njerëzim, haraj, haraj që kom thonë A ma zotë gjëllevalet O ma kane rabbu kane sija Zotës haran Apo, ndaj është mrekulli Dhe e veçanta e pejgamberit Sa zonë është e kam betë mrekulli A ti pra ndaj E në im të nërrua Në e kemi mrekulli ndor Në e kemi kemi mrekulli ndor I pandërishu shumë nuk ka mundësi me e te i kalu koha, nuk ka mundësi me e te i kalu shkenca, nuk ka mundësi me e te i kalu zbulime dhe zhvillime, që farë du koftaj, gjithmon bëjt të aktual, gjithmon. Dhe, gjdo problem që i shfaqet njerëzve, të ndruzër, nëjë si musliman, e gjenë përgjigjën për ten, që fëse njëjmë si duhet, e gjenë përgjigjën për ten, fjallë të Allah Gjalluola. A kjo është aktual, a ka liber, i cili, gjithmonë 1000 vjet, 2000 vjet, 3000 me kalu, gjithmonë është aktual. A ka dikush që si e shkon gjeliën kur kursun janë rënë tani këtë libër? S'ka kështu, llog. S'kan duhet deri më sot, as nuk do. Shikosh kenca, para niset dhe ka zbëru diçka, e ndërran sot. Madje na po lexojmë det për det ndryshime. Det dje ky është çim ke i mirë, së sot dje s'është timn më sa hani. Apo det dje ke ishte kështu të shëndosh, sot dje nuk ka është ndrojën sënat me zbulimin, normal është kjo punë. Për pasaj që Allah i ka dhën e keqe, e keqe është, e dëmshme. A ka pas më si me dollë dikur mund që e mirë është? Jo, vëllë, kur. A saj që Allah i ka dhën e mirë, a ka pas më si dikur shme dollë me nabinë se e keqe është? A përshën që është e keqe? Ësht, keqe. Ska mund zi. Që kjo më rëkullia? Kja është e veçanta që me tënë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Veqëri tjetër të nërë vëzër ës Fjales për mbledhse Qka do të fjala për mbledhse Ajve të tha Utit u, u gjëvami al kelim Më është dhe në mundësia Që me pak fjall Shumë me thonë apëtë. Shumë me thonë Aj pak ka full Po shumë ka thonë Për neve Apo Pas me full njëri shumë shumë shumë shumë Nisë atë e në fundë Së tha kur gjë Me në mirë Korsë falësh Thujt i qka që njerë mësojnë Përfitujnë A ma jo e që po flasë i qka atë në fundë Ashtë kur e së përfitun për ti, dhe na du të përfitun nga këtë veqëri. Shikën e përsham një hadith, kamerset, e thot një hadith, so mësimi, so udhëzimi, so porosia, ti li për shumë me një fjallë tina. Ka fol pak, ama ka thonë shumë. Për nda edhe nga menqërija e një njërë edhe është, me fol menqërë, shkort edhe mirë, për. dhe shkort, nuk do më hona është gjusat, e një satë e pes minuta, më kòm fjalë për mbledhëse, dobiprurse, që njerëzit ato që dëgjojnë e kuptojnë mesazhin edhe jesën të shpia. Nga e shtëpia. Nga veçurit e peiganbeve janë gjithashtu të fundit për shkak se ka kuaj zonit dhe mos sot zgjasim më, më tepër, nga se thash ka shumë veçori. E por ish di sa pyetim për, për me kuptuysa son ndrej Allah me kët peiganber. Ne sojmë të veçantë nëse ndajmë rrugën e ti. Bashë thash, lindja e ti është e posaçme jetë ati ishte pasachme pejgamber lëku tishte ishte pasachem gjithë shka është e veçan për te edhe në dunja dhe në ahilat dhe përveqërive të nërruveveze që i numëran vetë pejgamberi a i vetë i numëran dhe thëtë më ka vequë Allah me këtë e me këtë në dërë to është edhe këja e funi gjume për men ka thënë më gjuh i letë li el ardu mes gjiden vë tahura toka Më është dhënë vend folje dhe mundësi pastrimi. Tëse kanë pas të tjerë, apo të tjerët kur duhet të mufal, duhet të shkojnë në objekte fetare, ose folen gjithkund atë. Apo suneman, muslimani ku do të që në namazin? Apo ja ka mësuar Allahu xhallahu teala që ku do të qoftë mufal, lehtësim veçori specifike për pejgamberin sa sollet për, për katumët. Andaj to ka dhëu që i mi kriju për ai, i mi tkriuar për për dhëu Në ka bë Allahu i nderuar pastërti kur skuimi ujë realisht nga ky tokë del uji apo me atë që del nga dheu ne pastrohemi po kur s'ka ujë me dhe Temu me asht, e pastrohemi temum me çka është apo me temum me dhe e pastrohesh me abdest mergusim e ka bë Allahu tokën pastrim për ne edhe mund si për vend falja andaj Nuk duhet besim tari më falë veç kërë në gjami Apo? E ta një kërë rrugë së shku t'i kërën për shambull Ja, ta është në rrugë ta është ku më falë Falu, ku do që të zënë namazit? Ka se pejgamberi E të për të të të të alehi sallat për sëm Se e veçanta E, e, e, e këti pejgamberi, e veçanta E mësimive të ti, e veçanta e Udhëzimeve të ti është Se to ka jeshë bërë Vënd falje dhe Më Gjandës me faln kohun e vet, mos më lën. Apo do të thonë se ka gjën rrug, tani thot kush ka në spi falet, tani pe drek e qeni e akshëm e as i ket tubi bën mazazia, kazo. Sko kështu. Kështu sfodat namazi. Namaz me fal kohun e vet. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an innes salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Namazi është bër obligim për besimtarët në kohun e vet. Të jamunësh për shambullë, s'ke ongër më njështë, drekë e drekë, të njënë drekë e janë të trijatë. Plasë, Allah, s'munësh, t'i janë s'a për njënë drekë, e mësëna për të trijatë. Se s'le ka kone vetë. E namazi, s'abajnë kodë vetë, u shqimi shpirëtunë, s'aba. Pasaj drekë, pasaj këndija, pasaj e këshanë, pasaj e cia. S'ke mu si me donë gjematë, si falu në shpejë. Falu në punë, falu a mamës në mamës, nga se Allahu xhallahu ole ka bër tokën mund si për mofan. Dhe kjo është e veçantë që Allahu xhallahu ole më te ka veçu Muhamedit sallallahu selam. Dhe veçuri të tjera të shumta të ndrodr, të shumta të, të ndër veçuri që Allah ka veçu këtë pejgamber me to, i punëjësha disa më i thon, për me kuptuar. Sa na ka beqatu Allah xhallahu ole me këtë pejgamber, çka dita kur lindi e deri në ditën kur vdesh. Të gjitha ti është e bekuar. Me shumë mësime, me shumë ozime. Përëndaj, ne kemi bërgjë të i pejgamberi. Dhe ne me duke speguar, si ku da të nëhutbe, obligime që kemi nda i ti. Kemi të sekë obligimin e të besuarit në te. Dhe që kanë në kupta me besu në te. Edhe sot të të vazhdojmë i shalojmë obligime tjera, që me të vërtet të mëndojmë me e la hakun tonë që kemi, obligimin tonë që kemi, dhe i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Allah në auzot në rrug Dhe, dit e gjukimet, të jemi nënflamur në ti, dhe të përfitojmë nga veqëri dhe spesilika që Allah e adha këti burit marrë, e adha ne të fitojmë nënkrahun e ti, dhe nënflamur në ti, me rahmetin e Allah gjallewale dhe mirësi dhe begatit e ti. Me kaqë për e dhe fund, u salamu ala Muhammedin, u ala Ali, u sahbë, u salamat, u sejme këthirë.